Horain begiratu dugu, pasagera pasilloetan, ikusteko denak hemen gauden, denakemen daude, bizpairu langile blokatuak zeuden metroestazioan, atentatu egonden metroestazioan, etxera sartu dira, ondo daude, bueno, ondo fizikoki. Eta itxoiten dugu, aber iduriz, badaude, zurrumurruak esanez, badaude beste kotxe bombak zirkulatzen eh, dutenak hemen zentrotik, eta beste motobomba batzuk ere. Orden, orain hasten dira zurrumurru asko. Aipatzen zuten ere bai telefono sareak eta nahiko saturatuak zirela. Bai, hori da. Saiatzen ari gera langileekin hitz egiten, baina ezinda ez da gora indik. Ez da ki den itxoiten dugu.